Säger jag hej och välkomna till Filmixen podcasten där vi snackar film Görs i samarbete med Movie eh, Jag heter Patrick Linderholm Och med mig har jag också Viktor Gärner, Hannes Kindinen och Rasmus Foltmar. Hej. Frågan är att du ska förnya ditt introspeech <laughs> Precis, jag har också några frågor angående ditt speech. Ja, det, det, så, så, det är skriptat jag som, som fan <laughs> Ja, jaha. det är verkligen, Nej säga, men Om vi bara ska ta våra frågor om introspeget direkt ja. ja, do it ja. Hur uttalar du movie-scene? movie, scene? movie scene. Ja, du säger movie-scene zin. zin Nej, det tyckte jag inte Zin Jo, det gör du movie vad, vad ska jag säga, då? Magazine movie som magazine Jag, jag magazine. magazine Jag tror faktiskt han sa det. Magazine Ja, jag tänkte på det förra gången också ah, Skitsamma, våra, våra lyssnare får avgöra Moogesign ja, vi, vi kan lägga på en poll på vår... Ja precis, ja, som Patrik Man, säger också. Om han säger det bra eller dåligt ja. mm. Några andra anmärkningar? Ja. Nej, jag har en lista här Men vi kan ta dem efter ah, okay. Jag skulle bra vilja anmärka på mig själv Först liksom innan det här avsnittet Eftersom jag är så fruktansvärt förkyld så om det är någon som undrar varför jag låter konstig, eller att det låter som jag är i målbrottet. Eller att jag, låter... ja, alltså, jag är i målbrottet. Så jag, är jag är inte. Jag det är något halvt så här. <laughs> ja, precis. Nej, men Ryan Gosling är ju fortfarande kvar. Så att det, det känner jag faktiskt. Efter Ryan Gosling har slått igenom. Så alla vi som har lite såhär röstsvängningar ibland Vi kan vara stolta nu liksom För det har Ryan Gosling också Så man, ja. man, behöver liksom, man behöver inte längre skämmas Det är samma vi med glasögon Nu med Harry Potter, vi kan ju liksom vara stolta det. <laughs> ja, Precis <laughs> Det var Harry Potter som, gjort... som breakade glasögonen Ja, ja. Nej, men Ryan Gosling har gjort det coolt Med målbrottet liksom, mm. Att man stannar i målbrottet så, Peter Jackson har gjort det coolt och var gillar. fet och gillade film också så. Nu, nu kör vi <laughs> Ja, det gör vi. Så det var det bara det jag ville ja. säga tack, tack så mycket Okej, eh, Jag tänkte vi kunde börja med att snacka lite om Oscarsgalan som var Nu i helgen Woo! i söndags låt, låt Bra idé Ja. Det, är eh, det är en av de största, kanske den största filmhändelsen eh, under året ja, Och jag antar att ni alla såg den ja, är Eller, Det där uttrycket för att det är den största ja. filmen, det är den största filmhändelsen för just dem Men det är inte, för mig är det snarare kanske en film man har peppat på väldigt länge Som kanske kommer det året som är den största filmen. filmhändelsen Fattar ni? Ja, men, eh, Du menar att men, du, Hobbit är större än Oscarsgalan? Ja, för, för mig, men alltså för ja. The People in the Business så är väl Oscarsgalan ja. större eller ja, jag jag inte. En, konti en, en kontinuerlig händelse alltså något som är varje år. Ja, ja. Du, ja, ju, det, då är det ju den absolut största galan. Ja. Det är ja. No question ja. ja, men det är ju självklart. Men Ja, precis. <laughs> <laughs> <laughs> vad, vad tyckte ni rent generellt om galan i av 10, säger jag. Ja, fem av tio, ja, fem det är liksom. ja. Ja, precis. Det Sån var förra, väldigt väldigt dumt. Jag trodde att, alltså jag hade hoppats på alltså Billy Crystal har ju varit värd flera gånger tidigare mm. Och <coughs> det är ju väldigt Väldigt många som verkligen älskar hans Insatser tidigare, och han så här Han klipper in sig i filmerna, det är inte bara han som gör liksom, Men det var men, han det som gjort har man väl gjort typ varje år alltså. mm. ja, ja, de jag jag nästan de det var gjorde bara... det förra året i alla fall Med Hathaway och Franco Ja, men var det inte han som startade den där trenden va är det kanske, det ja, det kanske det var. Det, det brukar med. tillskrivas honom ibland, tror jag okay. Och det, det var väl helt okej okay Och sådär i år, precis som alla andra år Men men Jag, jag, jag tyckte ä, att... älskade det äh, partiet när han, när han och George Clooney När han <laughs> ja, var i The Descendants Descendant. <laughs> Och det, och det, jag, är det han, det han säger när George Clooney lutar sig fram Han vaknar upp och så bara Say I'm Batman <laughs> Det tyckte jag också det, var klockan För ja. Batman är inte det som Clooney kanske är, är Stoltast för mess, <sniffs> nej. nej precis, inte han stoltast för <laughs> <men, sniffs> Nej, nej verkligen inte klocken. Det var men... Och sen gillar jag också när när han sa någonting, när Jonna Hill svarar You do not, eller något sånt där. När han säger, när oh, han men säger do stick, I have då? enough jokes eller någonting. Och så klipper de in Jonna Hill från annyibal och han bara, Judinat. Det var också så här, den, den satt riktigt jävla bra. Men sen, alltså utöver den där ihopklippningen där i början så tycker jag att han var riktigt, riktigt svag Ja, alltså. men ni har ju inte... Alltså... Det hade blivit sjukt mycket roligare om... Uh, ja, det är Burns. det man ja, satt och verkligen. tänkte på Eddie Murphy hela jävla tiden liksom, hur skulle ja, han... Visst, man tänkte på Eddie Murphy hela... Det, det, det, alltså det blir ju så Det är samma som, som vi sa, alltså när en film tappar en regissör så man, som, Och så har man peppat något extremt mycket Så om filmen då blir... Jummen eller, eller rent av dålig Så kommer man... Alltså, det är äh, alltid this what if moment Jag vet vilken film du tänker på i det jävla jag vet vilken film ni tänker på Ja, The Hobbit, Guillermo del Toro Alltså, det, det är lite samma grej där uh, Så jag tänkte också Precis som du Hannes under hela galan Vad hade Eddie Murphy gjort eller hur hade Ja men grejen är att han är så Nu är det här Oscar och De tar ju liksom alltså, Säkra kort men Ja. Man skulle i alla fall kunna men alltså någon. de hade ju valt De hade ju faktiskt valt Eddie Murphy Ja jag vet Men han hoppade alltså, ja. Det är ju Ja det var ju för Brett Ratten De skulle kunna ha haft alltså det... Baron Cohen i Dictator karaktär Hos hela skiten ja, det hade ju kanske Nej gått. men typ hade Borat skulle de kunna ha typ tagit Fatt, Fattar <laughs> ja. vad roligt det skulle vara nej. Ja det, sk det skulle kunna bli kul Men jag tror, jag tror också du, det Nej det är, jävla, det är så jävla Det jävla det är ju det som kulturhuset, det är Patrik. Det hade blivit för mycket faktiskt, tror jag. Och det, alltså, det är bättre med Eddie Murphy. Ja, så ja, ja jag grundar <clears> särjören. <throat> alltså Chris Rock hade jag velat ha. Ja, ja, jag märkte det lite när, när Chris Rock han kom in och presenterade den. Ett pris mm. då, då märkte man verkligen att Det blev Lite roligare eh, Inte för att jag älskar Chris Rock så mycket Men Nej. det, det, be det ja. behövs ju en sån entertainer liksom. alltså att Man känner ju att taket lyfter direkt mm. Och det är så jävla tråkigt när, när någon som kommer in i bara tio sekunder Överglänser Billy Crystal fullständigt Inte bara alltså, sopa mattan med honom liksom. Det är så jävla sorgligt Ja. Men du, det som jag såg med mest på med Billy Crystal han han skrattade seriöst hans sina, runda ansikte. <laughs> han skrattade åt sina egna skämt hela tiden ja, så, så fort han hade sagt något så bara. <laughs> <laughs> fnissade ja. och det ja. men det, det jo det var för jävligt det tyckte jag också var sjukt irriterande att ja. han varje, varje gång varje gång han dog ett skämt så väntar han till att publiken applåderar och sen skattar han med sig själv. Mm. Ja. Men det jag störde mig absolut mest på med galan, Nu, jag vet inte därför vi alltid måste börja med de sakerna vi stör oss på, men det är någonting jag tänkte på, de hade ju typ ny musik för i år när de folk pratat för länge. Har ni, tänkte ni på det? Ja. Och att istället för att de bara började musiken så stänger de av mikrofonen. Ja, ja och det. det, och, för det var det. så fult, det var typ två snubbar som stod upp och pratade, och typ den andra snubben mitt i hans rabbel av folk. Då bara, var det tyst? <laughs> ja, och så, och så bara panorera kameran bort ja, liksom, alltså, komma så långt bort ifrån det, det, det är inte så respektfullt Jag tycker också det, för att det, det, det, det är ett väldigt sweet moment När de försöker skrika ut de sista namnen och ja. måste så här välja mm. Och det, det, det är typ det bästa med galor, tycker jag När de blir såhär ja, cut off Ja, men det är problemet nu att de, de har ju stängt av mikrofonen För mitt favorit, alltså Speech ever på Oskarskolan, det är när Cuba Gooding Jr. bara börjar skrika om musiken Gör en, ännu mer ja, episkt Och alla bara reser, ställer sig och reser på och klappar händerna för han fick ju för Jeremy Maguire vad det men ja. då hjälpte ju musiken hur mycket som helst det var så där ja. som fan och så bara hoppar han runt. Ja, han utnyttjar ju musiken. Ja, liksom. men nu, nu skulle det alltså, talet bara stängas av. Ja, och man måste ju älska också när, <coughs> när Matt Damon och Ben Affleck gjorde, körde samma sätt de kopierade ju hans tal typ, mm. eller hans stil när de fick för manus för Good Will Hunting mm. det var ju också helt underbar. Eller Robert De han blir ju hur glad som helst. Ja, visst. Hoppar upp på stolen och sitt <laughs> ja. Ja. Nej men vad var bra med galan då, hörrni Rasmus, uh... du har ju mycket bra att säga om Oscarsgalan. <laughs> <för> <laughs> ja, alltså, jag tycker väl att galan var helt okej okay. Jag tycker att det var, av någon anledning så tyckte jag att det var lite fint När Colin Firth gav priset till uh, Meryl Streep Även fast jag verkligen inte undrar Meryl Nej, men långt ifrån. Men, men på något sätt så var det väl så här. Det kändes som att ja, om någon ska ge det så är det väl han. Ja, och Colin Firth är också en sån som skulle kunna leda Oscarsgalan Allvar? Alltså, det jag. Hade... Ja, alltså, jag tänkte på det också. Han har ett odödlig skärm, alltså. Det precis, är... precis. Och om någon anledning så känner jag att mycket hellre är en britt än en amerikan. Ja, Rick, Rick jag också. Också. Nej. <laughs> ja. Jag, eh, jag tror att. Det aldrig någonsin kommer bli Någonting I, i, I den alltså, Någonting Ricky Gervais Ricky Gervais liknande För Det får Alltså man vet har ju att... sån krav Att uh, Hollywood Foreign Press Som håller Golden Globe mm. Att de inte får läsa hans manus Ja innan. det går aldrig academy Nej, aldrig det med. någonsin aldrig Det skulle någonsin. vara roligare Om man gav så här typ där kan med sitt manus då sen sketa nere när det är mitt i live <laughs> ja. Och kör. Ja men det, det skulle han kunna göra men då hade, då hade de stängt av mycket. Ja men det ja, skulle ju bara bli roligt. Det är ju skiten ur honom också. Det står ju ja, det jo, kontrakt, liksom, så det är ju problemet. Ska... Ja. Så ja. vi ja. det det, det hade andra hänt men det var, det var trist uh, rätt trist håla liksom. jag hade nog hellre sovit faktiskt. Ja, <laughs> ja, Jackman var ju mycket bättre tycker jag till exempel som host. Får jag ta, Vem sa jag ta den senaste värden som var bra? Hugh Jackman. Ja. Han var den senaste som alltså, jag tyckte var en bra värld. Ja, alltså jag tyckte, jag tyckte att Steve, ja, Martin, det, och Steve och Martin och Alec Baldwin har, de lyckades bra. Sig rätt bra också. Ja, de var bra. Ja. var liksom... Där följde ju helt med Franco och, och Hathaway. Mm. Ja. ja, det var ju fruktansvärt dåligt. Ja. Fruktansvärt dåligt. Ja. Var, om vi går till själva till själva priserna då. Var det... Ingenting oväntat. Nej, direkt nej, Fransmännen skulle jag ha det. Ja, i hela fältet. Det är, det är intressant också hur. Man, man hyllar ju aldrig, alltså, i, i liksom. Vad, vad ska man säga? I, som tradition på skärskalan så hyllar man aldrig någon som gör någonting Någonting nytt, som till exempel Nicolas Winning Ruffin med Drive. Eller nej, det är det ja. Och det. Uh, nu ska vi se, händer det någonting nu, eller? Ja, jag trodde Hannes Hallå, och Bokka Ja, okej, det är ditt ljud <laughs> Ditt ljud, för, ljud försam ja, men varför, varför säger du ingenting om, om Viktor frågar om ditt ljud i Bokka? Ja, jag... han, han kan inte avbryta dig Nej. Nej, men han kan väl så här, säga ja, någonting Men jag skriver ju alltså. i Ja, men du, man hör ju inte om ditt ljud är borta nej. Om du skriver i fucking chatten Att vad, nej du, du, du, du kan ju bara säga okej okay eller någonting nej, då, eller du, så du, eller, alltså, borta. alltså som straff för du, du försvann för att, ju alltså Nej, när jag och Rasmus pratar samtidigt Då hör jag båda mm. Men när du kommer in och ska prata Då verkar det som att du bara försvinner i, liksom... Ja, men som straff för denna idioti Så kan vi inte klippa bort det här yeah. Vi måste bara visa Nej, men grejen är att ja, så... skulle skulle fortfarande spela in Så det skulle inte spela någon roll vad som hände med Skype liksom. Nej, nej, men vi måste ju höra ja. vad du säger Ja Annars blir det svårt <laughs> Jag ja, ja, ja. sagt, det lyssnare, jag skäms ja, Men det här klipper vi bort för fan jag tycker inte, Nej, Men jag, jag ville bort bara... var, var jag någonstans. Ja. kom igen, fortsätt där ja. som. Var var jag någonstans? Du pratade om, om vad var det Hugh Jackman va? Nej, det heter inte alls det Tack Nej. för att ni lyssnade Vi pratade vi pratade om priserna Ja just det, är ja. Artist, inte oväntat alltså... Ja precis, det var inte oväntat med att The Artist vann För att så fort det är någonting innovativt Då är det att den personen som är innovativ På Oscarskalan som vinner pris Har gått bakåt i tiden Och det är exakt vad man har gjort med The Artist Man har liksom hyllat Hollywood För de är ju så egenkära ja. eh, Och det, det enda som vinner på Oscarskalan Är filmer som hyllar filmbranschen liksom ja. Ah, fast, okay. fast så är det inte ja, riktigt det är liksom det det är så liksom. ja. locker. Ja, men vi kan inte dra vi kan inte dra upp hört locker så fort man nämner det alltså, Nej, det men alltså det finns ju för hur det, bara för att det är no så no country for old kind of men alltså Ja, men det har varit så några år nu, men det är alltså overall, om man kommer tillbaka till historien, jag menar ända sedan 1940... Ja, då är det... Är det liksom jag klagar, det är ju bra filmer. Glädje är ju en skitbra film. Jävligt Oscars... Är... Oscarsaktig aktig film. Jag, tro, jag tror inte majoriteten av filmerna, det kan, det kan vi försöka räkna lite Men jag tror inte majoriteten av filmerna <coughs> hyllar Hollywood på något sätt. Tror jag verkligen inte. Då är det väldigt olika spridda. Ja... Mm. ja. Mm. Nu blir jag väldigt frustrerad <sk Holy cow>. uh, Och jag tänker Vi uh, skiter, skiter i det här Jag orkar inte, orkar inte. Okay. Nej men det, det jag kan säga är att Även om du, du säger att The Artist den går tillbaka i tiden Jag tycker att den går tillbaka i tiden samtidigt som den går framåt i tiden Och det är det som är det intressanta med The Artist På vilket sätt alltså, går den framåt i tiden det undrar jag, också. Jag, jag skrev så här i min, i min recension Att um, The Artist är en medveten stumfilm Alltså Michel Hasanavicius Som fick Oscar för bästa regi för mm. artist, så. Han gjorde ju en stumfilm Med 80 år Av liksom stumfilms i bagaget Vilket betyder att alltså, om, om han hade gjort, stu den, alltså, om han hade gjort artist När stumfilmerna liksom kom ut på 20-talet eller whatever, Så hade den sett Extremt annorlunda ut han gör, ju en, ja, han, han gör ju en stumfilm För en modern publik Och det är den första stumfilmen för modern publik Därför är det också en innovation Nej, Det är verkligen den första stumfilmen för en modern publik Ja, men det, det finns väl mindre, men alltså... Som har Komets, igenom Komets, allvar. hallå? eller ja. illusionisten, illusionisten. Ja, men det är ju inte 100%. Nej, men det är The Artist. Jag har ju hört att de tiden pratar lite i The Artist. Ja, det är några... Ja, alltså, då, det, är inte 100 det, är. 100%. det är inte en stundfilm, då. <skratt> Nej, men det är ju <skratt> med, det är mycket mindre än det, i, i Illusionist. men där ser man väl också till bara två ord om nåt Nej, det tror jag inte. Jo, nåt sånt. So grejen är att The Artist har en scen där det är någon som typ... Det börjar ringa en telefon och det är så Ja fast det är, John Goodman fäller ju något ord i slutet på filmen tror jag Ja, Alltså pratar ja, på riktigt okay. Det finns ju en sjukt bra scen i The Artist där George som är väldigt så här härligt meta Alltså han, George Valentin, han hör Han och vi i publiken börjar höra objekten runt omkring honom Men han hör inte sitt eget skrik så han har telefonen och fläkten i taket ja, Och dörren och alltså så att det, det, det, leker, det är det jag menar samtidigt ja, men det är det, Och det är exakt det jag menar också att den filmen, Det enda den filmen gör Är att hylla forna tider Ja alltså. fast, fast som, jag sa, som jag sa Så går den ju tillbaka i tiden till Samtidigt som den går framåt alltså, Men det, det måste inte vara något negativt Samtidigt som det är någonting som kom ut på 20-talet Så är det också helt nytt Något som vi aldrig har sett tidigare och det är ju för att just den tittar tillbaka Det är första gången man tittar tillbaka På det sättet Det är inte det jag menar Jag vet exakt vad du menar Men jag anser att du har fel Du sa precis själv Att den har 80 års liksom Analyserande Av den här Fangen Stumfilm När den slog stumfilmen igenom På Ja, tio 10-talet och, 10, och höll på till, typ 80, 27 20, eller någonting 20, ja precis det är någonstans. Ja. Den har liksom de som har gjort filmen har studerat den här tiden och sen gjort en film utifrån den genren ja. liksom. Utifrån ja. den tiden. Det är som att skriva en uppsats om den här tiden. Ja fast det är det ju inte alltså, Jo, det är det visst. Nej, för att Alltså, eller jo, det, det beror på om man, om man skriver en uppsats som man ska publicera i någon väldigt mainstreamaktig tidning Men det jag menar är att här måste de göra en stumfilm som, som, som kan nå den breda publiken idag Det är det som gör mm. den annorlunda, förstår du vad jag menar? Därför är det inte, kan man inte bara säga att det är en hyllning till Alltså det är en helt annan utmaning för Michelle Hassanavicius ändå, förstår du vad jag menar? Jag förstår <laughs> jag vad jag gillar Jag gillar hur telefonen ringer i bakgrunden, det är skitsamma Det, det precis är precis vid artist ja, ja. Med telefonen ja. Det är ju fortfarande liksom det, det räcker ju med att det är en hyllning För att dagens publik ska greppa det Det är inte så svårt liksom. Nej fast, fast det är jag Jag, jag, tror, jag tror att vi underskattar <coughs> publiken liksom, I att eh, vi inte kan se en stumfilm För jo vi kan se en stumfilm ja. Och eh, Vad heter han? Hassan Avishus mm. Ja, ja. Uh, han försöker liksom. Det känns som att med den här scenen när det kommer in lite ljud. Ja. Det är ju så här väldigt meta. Ja, det han gör där. Meta, meta, meta. Och det tycker jag, det tycker jag är väldigt trist. Han, han borde, antingen Det känns som att han inte riktigt stod sitt kaster. Alltså liksom. Antingen scenen. så gör han en stumfilm. Ja. Eller så gör han inte en stumfilm, tycker jag. Jag tyckte det var helt underbart den scenen. Alltså... Ja, det jag tycker att den, och... Och jag, Det jag tyckte om. Alltså jag, jag har. Jag är inte extremt mycket för stundfilmer Jag är som patrick väldigt förtjust i Buster Keaton's The General till exempel Men det är en av få stundfilmer som jag verkligen tycker om The Lost om, World för 1925 är alltså. allt eh, Men i alla fall eh, så Men The Artist tycker jag om Alltså precis ungefär lika mycket Som, som The General och, och det, är, det är just för att den är anpassad För en modern publik, den är anpassad för mig Det är en mycket starkare framåtrörelse Alltså man ser till exempel Fritz Langs Metropolis, det är en ohyggligt Seg film, mm, ohyggligt men fan... seg Och men alltså, The Artist Det är ett jävla bra ös i den Det är bra tryck i den, det är som en modern film Fast man har ryckt bort ljudet bara Det är en enkel story Fast man har, alltså, man har ryckt bort ljudet Det är lite där är det faller för mig För står storyn är så jävligt trist egentligen Ja jag håller med, fruktansvärt trist story. Och vi jag måste ha högre krav än en, en moderniserad film liksom, Som är från en, en svunnen tid Jag tycker att vi måste verkligen ha högre krav än så Att, att vi faller på fördel liksom. att, ja, att det, det är säkert, många, att det är så är säkert så många som trist. faller för just det Men jag tycker bara att det är en jättebra film alltså att, att den är, Även om jag tycker Tree of Life är ju ljusår bättre Men den är ändå, det är ingen film som jag tycker... Och gud vad hemskt att den vann bästa film. Alltså det är ju en jätte jättebra film från 2011. Så att jag tycker det är jätteroligt för dem att de fick Jag bästa tycker bästa inte att det fanns någon annan film som jag skulle hellre se vinna. Liksom. Så, inte äh, ens Midnight in Paris. <laughs> nej för alltså. Midnight in Paris var jättebra. Men det, jag tycker inte. Jag tycker att det hade varit synd om den vann. När O'Reallon har gjort så mycket bättre filmer på de senaste åren. Och liksom. Du har blivit ignorerad då, menar du? Ja, alltså. precis. Så det, det hade varit. jag blivit förbannad. <hör> ja. <hör> ja. Ja, vet du, jag höll faktiskt på The True of Life. Eh, av det Jure, jag också, De det bästa filmen nominerade. <hör> <hör> ja. <hör> ja. <hör> ja, jag tycker den filmen är typ det enda av dem jag har sett eh, som faktiskt gör något. Alltså, <hör> du gör ju ingenting. <hör> Och kolla, jo, jag äh, äh, slow motion effekter jag vill! <hör> Jävla, jag vill en filmgrabbar! Det är Nej, typ men, så Patrik, du menar typ alltså för filmmediet framåt lite alltså, verkligen, ja, ja precis den det är den enda som liksom tänjer på alltså, gränserna Ja den precis är liksom. den är liksom väldigt uh, poetisk och ja. fotot det är liksom väldigt innovativt och ja. för, det, för mig är det historieberättandet bäst Det är en så, Day, det är en alltså, så klar best picture för mig alltså The Dina lärare på det här -programmet, De har mutat dig. Du måste prata om såna här filmer. <laughs> ja <just det. laughs> Annars får du inte <laughs> godkänt <till> betyg. <laughs> <laughs> Nej. Men, men äh, på tal om fotot Fotot är ju fantastiskt i, i ja, klar, alltså, Och det är en himla synd med. att uh, Ja, det är en himla synd att Den inte vann Emanuel eh, Lubezki var det där som var nominerad Och det är så sjukt, jag håller med dig Det är så jävla trist att han inte vann ja, Men var det var jag, Hugo som vann, var? Robert Richard Robert, Bob och, Richardson jag uh, Ska vi se, ja, det var Hugo ja. Och det är verkligen inte mer förtjänt än det Men för även Hugo var jävligt snygg också det. Ja, jag vet, men inte på samma sätt Som The Three Life, tycker inte jag, aldrig in, inte på min planet Musik borde dock uh, det, På min planet var Hugo en uh, Bättre visuell upplevelse än Nej verkligen Men ja, Det var jävligt Det var väl den enda kategorin jag blev extremt uh, Alltså negativt uh, för, för att De jag egentligen ville skulle vinna Var inte nominerade från första början alltså, nej. Typ Martha, Marcia, May, Marlene Och Tinker, Tailor Storch, Och de som var helt utlämnade liksom Mm, ja. Så det, det blev inga extrema besvikelser För mig Nej. Var, var det något annat Som ni, någon snabb Eller något eh, Någon chockerande som vann ah, men Det var ju kul som att Brett tyckte. McKenzie fick Vinna lite 500 ja. Det var, det var riktigt kul ja. Uh, ja. det var Han, ju ändå 50-50, det var ju bara två nominerade där <laughs> Ja, precis, och precis. den där rio låter är så jävla dålig Men också, hela, hela och, också kul att då. man kan se, kommer vi se i Hobbit Hobbits Premiär oh, i jag december visste jag, jag visste du skulle säga det Jag visste du skulle säga det Var tvungen att få in en ja, Hobbit-referens mm. Självklart Ja, ja det är riktigt kul Annars så och att dök, det var det inte Men det, de fick knappt något space överhuvudtaget Vilka kan det blir, det blir lite svårt att liksom göra en upparna ja. Alltså i, i live tv De måste ju sitta liksom, som ja. de satt på en balkong Ja precis, och det, det tyckte jag de ändå ja. Ganska bra Men, men äh, jag tyckte att det var kul Att Hugo tog hem så många ja. Även fast det var, vad ska man, ska man kalla det Skita Oscars, men, Oscars. Ja det är liksom Ljudmix och... Det är, det är ingen Ljudmix. som bryr sig Om man ska vara helt ärlig så är det inte en jävel Nej, men det spelar bara... egentligen ingen roll För de kommer fortfarande kunna sätta typ 6 Oscars På DVD-födralet Ja, precis, precis fem, är det var det jag tänkte komma till Att de, kommer, de kommer, kommer kunna sätta ett högt, en hög siffra ja. Med Oscars Det spelar ingen roll, ja. folk kommer inte sätta och... om det var bästa film eller inte liksom. Nej. The Red Nej. Monies, liksom. uh, Men uh, jag gillade det Väldigt mycket har du sett den nyligen vara som du står ja, den? Ja, jag har sett den nyligen. Jag ja. tror att jag ser den igen nästa vecka i 3D. Ja, jag ska också se den på bio i 3D när den kommer. Men, har alla ni sett den? Eller? Ja. Ja. Mm. Inte Omtid. du? Mm. Nu, när ska jag? Haha. <laughs> ha. Ja. Uh, ja. <laughs> Nej, men jag jag gillade den väldigt mycket och uh, det är väl också på något sätt. Avslöjare för Patrik här nu tänker jag Och Eller våra lyssnare Vad den liksom Nej, det liksom handlar om egentligen det. För det finns en väldigt härlig twist i den här filmen Det är det som gör så jävla ja. grymt Ja, ja det, eller, det, det är ingen twist egentligen Men det är ja, vi, vi säger ingenting i alla fall det, det finns en handling i den här filmen Som man absolut inte har visat i trailers Alla dörr Men det jag kan säga är Om Eftersom du har sett den Rasmus så med tanke på mm. det här som jag pratar om, då borde du ju kunna kritisera Hugo för exakt samma sak som du kritiserade. Ja, det var precis min tes, men nu förstör du den totalt. Ja, okej. Okay. Ja. Nej, men i alla fall. Du är populär idag, Viktor. Ja, förlåt. <laughs> uh, nej, men okej, okay. ja, då skit jag ville ju prata om den. då. Ja, för du, du, du menar att du inte vill, du, vill, du måste avslöja dig i så fall. Ja, ja, det måste jag Och jag tycker väl inte att det är någon spoiler jo, men Nej, men för, är, ja, Jag alltså, visste kommer, ingenting om ah, det där Men den där, när det här kom, vet du hur glad jag vart Jag var hos oh, Ja visst, det blir ju värsta här oh! i Och då är det hela George Melé-grejen ah, Ja, då där kom Spoiler! Ja, <laughs> där, där, <laughs> där kan där vi klippa bort Men ja. det, det är det du menar Men alltså, det har ju varit klart Jag kommer ihåg när Alltså innan de ens hade börjat spela in filmen Ja men jag hade ingen då, då, Alltså det var ju klart att Ben Kingsley skulle spela honom Och det var ju en ganska stor grej Ja fast de man ändå försökt dölja det liksom det men har, ju... alltså, ah, okay, för det alltså kolla, kolla trailerna alltså de, Jag tycker det... att om det står Om det <tör> står mm, mm, mm, På Ben Kingsley's karaktär På IMDB så kan man prata om det Ja men det, det, det är ju samma sak med Men grejen det, det, det, det, det är, grejen är att Ingen det, det, som lyssnar på den här podcasten har sett Vet och... vem Björns ja, film Eller har nej, sett hans gamla stundfilmer så... <tör> nej. Men, nej. nej det har inte jag heller så... Jo jag har sett uh, Resan till banan ja, alltså. Det är den enda jag har, jag har sett Ja. Totalt. Det kör du då. Nu har vi ändå avslöjat hela, alltså, så köp på. Äh, men alltså, jag tänkte väl bara säga att det, det är en film som äh, jag vet inte. Det, den går ju också tillbaka. Så det är, ja. det är ju en svår fråga det där, såklart. Mm. Men jag tycker att det, den gör det på ett fruktansvärt mycket bättre sätt än Dartis. För Dartis är ju bara. Den är inte så bra heller. Det är ju så The jävla The många filmer som byggt tillbaka. Egentligen skulle man kunna se The Drive, blickat tillbaka till 80-talet, lite. The Drive, när han Det The Drive, ah, jag sa Drive. Han sa The Drive. Han stammade på det. The King's Speech, <laughs> The King's Speech. Yeah. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, jag tycker, jag tycker The Artist är en bättre film än Hugo Lett. Alltså, eh, ja, ah, okej. Okay. Ja. Även om jag det hela George Melies-grejen, tycker jag det var lite här. Du det, vet. Men, alltså, det var helt underbart man. Fast jag tycker inte, i och för sig så var det inte det som jag tyckte var bäst med Hugo. Jag tyckte jo, bara att jag det jag var underhållande, liksom. det hela... Ja, jag. men okej, okay. om, om det inte om det, inte det där hade kommit. Då skulle det, vara, det skulle vara det vara en jävligt film, men det skulle Jag tycker jag tycker också det skulle som Hannes att det skulle varit en sämre film i så fall. Men för det skulle det sakna här som var intressant. Alltså... Ja, tycker jag också. För mig var det också hela Michael Stuhlbarg karaktären som kommer där och är så här hans idol mm. Det är som jag där och, och Ben Kingsley David Fincher liksom, Och han har studerat hans karriär och, och så här Och tror att den här personen är död Och ja, det blir han så här ja, och Det är speciellt det är roligt när man kanske har läst om Han och sett liksom Trip to eller okay. Ja, precis Och, och det, det, det fattade ju jag direkt När man får se när han, Eller när Asa Butterfield, alltså Hugo-karaktären När han berättar för Chloe Morettes karaktär mm att äh, det här med att den första filmen han så bredaxlad kvinna måste jag säga men Menar du Chloe Moritz? Alltså... ja, äh, hon var jättebredaxlad. Aha, okay, ja, det... whatever. Ja, svårt, hon har hon med hon tränat något. med Nick Cage från Kickass. Ja, precis. Så att det, där, det, det kommer nog därifrån mm. Mm. Men i alla fall äh, då, då fattar man ju det för att då säger hon det här med att det är en raket som sätter sig i månens öga eller vad det är hon pratar mm. om och det är den klassiska bilden från äh, Le Voyage dans la Lune heter mm. ju, resan till månen. Mm. Som väl är Melés Villé, mest kända ja. film Ja, det är. Ja, det är verkligen jag. Men om ni, vi är klara med Oscarskanan Så har jag en väldigt bra övergång här In till nästa område Om okay. det är inte någon som har någonting annat Ja med. men kör på då mm. Jajamän, så, Jag tänkte prata lite om Vi går alltså in då som vanligt på filmer Som vi har sett i, under veckan Och jag skulle vilja prata lite om En av de som var nominerad till bästa film Nämligen Steven Spielbergs War Horse Den här övergången var ju inte speciellt imponerande Men okej okay. Jo, jo det är alltså ruggigt imponerande jag fick, Det var ju någon övergång Jag fick en applåd för Ja, du, nu ska jag vi kom. inte blicka tillbaka och hålla på Nej, nej. Men, jag, men jag får ingen applåd nej, du får Låt gå, låt gå Du kan få en nöjro <laughs> men, men i alla fall Steven Spielbergs Warhorse var jag väldigt, väldigt eh, tveksam till faktiskt När jag satt med i biosalongen För att den har fått väldigt mycket Alltså jag, jag hade Spielberg-förtroendekris efter Tintin Precis som jag tänker mig att Rasmus har väldigt eh, hög sån Kanske Ja, kanske <laughs> sån kris en som jag har hört här i, i podcasten Men det, det har väl gått lite som en röd tråd i den här podcasten faktiskt Alltså vår förtroendekris för Steven Spielberg Nej, prata för dig själva, jag älskar han <laughs> ja. ja, men Letterman speak Ja i alla fall eh, så jag var väldigt tveksam och jag hade sett trailern och den verkar väldigt smörig Och den här klassiska storyn med eh, den lilla pojken och hans djur Alltså det är ju en story om en pojke som heter Albert då precis innan första världskriget Och hans häst Joey mm. och de blir väldigt close och så här, och sen ska Joey eh, Eftersom de har dåligt med pengar så måste de sälja Joey när kriget väl kommer Och så hamnar Joey no. i, <laughs> i armén och eh, sen får man följa då vad som händer med hästen och Albert på sina olika delar i, i världen då, liksom. Så det är en väldigt episk, stor, klassisk Spielberg Ja, det är, det är många som jämför den här med liksom David, att den känns väldigt mycket David Lean över sig liksom. Precis, och det gör den väldigt mycket David Lean, John Ford, alltså sådana filmer Och det känns, gillas och det, ju liksom det, det är ja, Så även det den, även War Horse, skulle man kunna anklaga för det som Rasmus säger Det, det, det är ett genomgående tema känns det som här Ja men gissa vad det kallas Oscarsgalan Ja precis Och det är ett genomgående tema i Oscarsgalan Alla filmer som är nominerade till bästa film I Oscarsgalan är på något sätt En hyllning till filmbranschen Och det är exakt därför de är nominerade Tack nu fick jag bara säga det Ja okej Det där kan man ju diskutera också Men i alla fall War Warhorse Jag satte mig i länge som sagt Väldigt tveksam Inte som sagt, Min förtroende kris var djup och jag blev totalt blown away Av hur bra den här filmen är Jag, ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt jag, satte, jag skrev en recension på den Och satte 9 av 10 mm. Vilket är ett extremt högt betyg Och det sätter alltså, jag ganska 16, sällan det faktiskt alltså. Eh, och jag, det känns din, din... faktiskt väldigt förvånande att du. Ja, det, jag, jag blev också jätteförvånad. För, för grejen var att jag satt i biosalongen och såg filmen och då var jag väldigt osäker. Det kändes liksom. Det, det fann en ruggit bra film. Det känns som en fyra, men det här. Jag vet inte. Ja, no, du, du, du skäms men... lite så här Och vad kommer alla andra att tycka om mig om jag tycker att den här är bra. <laughs> nej, nej, nej, nej Faktiskt. <laughs> inga sådana känslor. <clears throat> men. Eh, Direkt när jag kom ut ur salongen Och liksom började fundera på den Särskilt när jag satt med bilen och körde hem från, bi från bion Så bara slog det mig Att det här är så svidande Nära högsta betyg så alltså det här Alltså kanske är en, en, liksom en helgjuten tia Nästan mm. var jag inne på då Men sen, ja, Och sen funderade jag Mer och mer och mer och sen insåg jag Att en av de här, alltså det är en väldigt episodisk Film kan man säga, det är liksom olika Små stories ah, eh, Det gillar vi inte ju, Nej men det, det funkar väldigt bra faktiskt det... Och en av de här storiesna i filmen med Som involverar två tyska Unga pojkar Som tar hand om hästen Och eh, tar hand om Joey Och en annan häst under en, en, en period Den är väldigt den är svagare Än de andra bitarna så just därför kan jag inte sätta Högsta betyg så alltså, den går ner, går ner lite där så, men, men alltså utöver det Vad ska man säga Det är det... ju någon, någon episod där de tvippar Och hästen börjar prata och grejer jag har hört Ja ja, just det, så, verkligen. <laughs> Precis. Nej, så är det. Tack, tack god Gud, det är inte så. så är det så vore det det är Huntress Det är det det Roger Corman version. Versionen. Ja, verkligen. Det skulle det skulle vara roligt att se Roger Cormans version av den här filmen, det vore hemskt. Bra, Men i alla fall jag, jag tyckte den var fantastiskt bra. Eh, en mästerlig film och som Spielberg har sagt i intervjuer så är det, det är bara tre alltså det är bara tre bilder i den här filmen som är liksom CGI ade som har CGI-effekter i sig alltså. Och när man tänker på det Så är det helt sjukt Alltså för, med tanke på hur man gör filmer idag Så det är bara tre bilder Alltså ur en särskild kameravinkel Som är C CGI för, Alltså upphöjda Resten har Spielberg och hans team liksom skapat från grunden Och det är första världskriget Det är skyttegravar Det är stora De är ju i Dartmoor i Är det England? Nej, är det, nej det är skott Nej nej Mm. Men det är Skottland eller England eh, Dartmoor eh, Det är där de är i Sherlock Holmes Eller Sherlock också, Rasmus Det är i så mycket som Skottland ut. Australien Ja, just det, säkert Nej, på riktigt Nej, det är det ju inte Dartmoor, vad är det? Det är England, eller hur? Ja, jag tror det ja. Jag gillar hur sökte googlade Dartmoor Och så fanns det ett ställe som hette samma namn säkert I Australien ja. Nej men det heter, det heter Devon, heter staden Eller den lilla byn där de... det, ligger, det ligger i sydvästra England ja, precis. Och i alla fall, där det är otroligt vackra landskap Och svepande kameravinklar Och John William är tillbaka mm. Med with a passion liksom, I Tintin, jag var jättebesviken på John Williams Efter Tintin, men här är han tillbaka I sitt esse Och liksom, ja Janusz Kaminskis foto Det är, det är bara rent rent bara om man bara tänker bildmässigt rent fotomässigt och, och visuellt estetiskt så är det här lätt 12 av 10 för mig alltså otroligt snygg film. Nice. Eh, ja och, och sen det här med då som alla tjatar om det här att den är så sentimental och den är så smörig i den här berättelsen och eh, alltså den är det är en, det är en väldigt lipig film alltså det är en gråtig film mm. det är det absolut men jag tycker ändå att jag tycker inte att Spielberg liksom är så manipulativ som alla säger att han trycker på alla knappar åt Jag tycker att det faktiskt är storyn som får göra det själv här. Jag vet inte, det är kanske bara jag som, som missar alltså Spielbergs knep. men jag tycker ändå att det är storyn som gör alltså som förtjänar de tårarna man klämmer fram. Alltså så jag tycker inte det, det är det alltså att Spielberg, det är klart han använder John Williams musik och sådär Men det blir ju så i en sån här film Det går inte att komma ifrån alltså, mm. hur, hur ska man göra det på annat sätt? Liksom? Jag, jag fattar inte det, Och det var ju så jag tänkte också Så jag, jag, jag klagar ju på mig själv här liksom. Victor, du kunde inte tro detta eh, Om Spielberg liksom men, eh, ja, det, Jag bara rekommenderar den otroligt varm Men grejen är, är att, man alltså, Passa, man att man lyssnar för mycket på alla andra Alltså man för mycket på alla andra Ja, det är man, tyvärr är det så Men alltså jag har ju sett, jag har faktiskt kollat runt lite Nu och det finns ju jättemånga Alltså det är en väldigt, det är en väldigt vattendelare mm. till film Det är vissa som sätter liksom år på den Och säger ja, att det sånt, här är en, sånt vilken, smör, alltså, äh, vilken smörfäst det, det Även liksom. om man inte gillar filmen Alltså den kanske ser tråkig Så måste du ändå finnas liksom Om jag ser en film som jag tycker är tråkig Men det är typ, vi ser ett fotot och musiken och ja, Alltså det visuella är helt fantastiskt Då skulle jag ändå inte kunna sätta en etta ja. bara för att Nej alltså jag menar Spielberg jag har ju aldrig gjort en etta, Nej, alltså, inte, en etta till film gre Grejen är så här tänker jag När jag gäller har en etta ett. ja. En etta på en femgradig skala Vi säger en femgradig mm. skala nu ja. Grejen är att även fast Om vi säger att jag tycker att filmen jag, tycker, jag blir inte underhållande av filmen Jag tycker att den är, den är trist liksom mm. ja. Nu tänker jag så här att, ja, men den har ju så fina visuella effekter Okej, okay, men det spelar faktiskt ingen roll Om filmen var dålig Det, det, är liksom, det spelar inte skit skitroll ja, För mig blir alltså, den den är den är. dålig Den är inte dålig Den är dålig samtidigt som den har något bra Alltså Ja, ja jag fast det, där, det alltså. där som är bra Spelar ju ingen alltså det, Man kan ju liksom inte säga att ja, den, den, den, Det var en jättesnygg den i den, så den får en <laughs> Alltså det går ju inte Jo eller hur? Och det är på samma sätt som att effekterna var bra. Du kan ju inte, inte liksom betygsätta produktionen av filmen, utan du måste ju betygsätta... Ja, filmen i helhet, slut. men jag ser ju att ja. jag blir ju inte underhållen av kanske, filmen i, i sig storymässigt. Men jag kanske blir underhållen av, av det visuella. Alltså, jag tycker det visuella är fantastiskt, fattar du? Så då kanske, om de sitter och har en dialog sen, då kanske det är bara, ja, oh, fan vad tråkigt. Men vi kanske... Vi säger att, nu har inte jag sett Warhorse Men vi säger om det skulle vara den här filmen som till exempel Om hästen bara rider Och hur vackert som helst Då skulle ju det liksom Ja, det är svårt att förklara Jag, jag, förstår, jag förstår vad du menar, men, men jag skulle bara vilja säga också <kör> Som avslutning om Warhorse Så vill jag bara säga att Det som gör filmen så fantastiskt stark Också, det är ju just alltså, Framförallt berättelsen då Den är ju helt, alltså det, det är ju så Den är ju fruktansvärt gripande Med hästen och pojken då Albert Så spelas verkligen Det var jag faktiskt orolig för efter Taylor också Ifall det här relativt okända Jeremy Irvine Om han skulle kunna Alltså göra rollen tillräckligt bra Och det tycker jag verkligen att han gör Han är jättebra Och han är ju tydligen, jag har kollat upp det där lite Även om inte jag känner till honom så är han en stor teater Eller inte, inte stor, men alltså Han är teaterskådespelare i, i England Så att där vet de liksom vem man är så att, Nu är han ju stor i alla fall. Ja, precis Och han ska tydligen spela... Uh, Pip i uh, den nya Charlie Stickens adaptionen Great Expectations mm. som Mike Newell håller på att sätta ihop så det, det, där har han en ännu stor roll men utöver Jeremy Irvine så är det alltså det är så väl castat alltså, och väl spelat säga, ut i minsta biroll det är helt sinnessjukliga roller i det Man kan här säga filmen. att det är jävligt imponerande att Spielberg har liksom bajsat ut den här filmen på nio månader. Ja, visst, det är alltså, Eller jag en tror film. det är tio månader Ja, tio trat, månader Från total. Inception liksom till Inception? Ja, det är sjukt Ja, alltså Eller från start Aha, det, ja. det är väl inte, inte Inception av idén Utan Alltså Jag menar att Inception är inte filmtitel ja. nu alltså Utan Inception-ordet ja. Alltså ja, ja, ja bara det. ja du, du går inte att tro att det är någon som War Horse nu. Ja, nej, just, just. nej, men alltså, det är ju... nej, Men i alla fall, och det jag skulle säga om det är så tid. Eh, utö utöver Jeremy Irvine så har vi alltså som hans föräldrar Peter Mullen som vi har praiset lite för hans roll i Tyrannosaur mm. eh, som vi såg på Sovjetuniversal. Han spelar hans farsa och Emily Watson spelar mamman. Eh, och sen har vi som två, de, i en annan story så är det två soldater som spelas av Tom Hiddleston från Thor. Loki, och eh, Benedict Cumberbatch Från eh, Sherlock Och The Hobbit eh, Och The Hobbit, ja precis, han spelar Smaug i The mm. Hobbit ja. eh, Och sen har vi också En, en eh, annan Brittisk skådespelare som är med här i Harry Potterfilmerna David Fulis. och nu vet som han mm. är Som också är sjukt bra Och sen har vi en annan skådespelare Som heter Nils Arstrup Som jag tror är en fransk skådis Vänta, vänta, han... ta om hans efternamn Det var så fint ut, såhär Nils Niels Nils Arrestrup, Arrestrup? Arrestrup, Arrestrup? Ja, precis. Exakt, jag tror han är dansk ah, och eh, Fransk, skådisk okay. faktiskt, eh, Om jag inte minns fel Men i alla fall, och han är också fruktansvärt bra Så det jag ska säga är att det är en Otroligt välgjord film på alla sätt. så alltså, jag blev så fruktansvärt imponerad När jag såg mm. den här filmen Och som sagt, det förtankarna till äldre tiders Filmskapande, både när det gäller foto När det gäller den här episka berättelsen Den enorma skalan Och just det bara finns tre Bild, alltså bildvinklar med specialeffekter i Det är helt sjukt så Men om handlingen inte hade varit bra hade du, tyckt att, hade du fortfarande gett den ett bra betyg För att den hade bara tre bildrutor Som inte var sida Nej verkligen inte Men den hade, alltså, den hade i alla fall fått en tvåa För att den är så perfekt När det gäller alltså, hur man har byggt upp den Även om ja. jag skulle ha varit besviken alltså, Inte om den hade varit helt värdelös Tänker du på en femgradig skala nu eller en tiogradig Nu tänker jag på en, en femgradig skala Okej okay. Så att om storyn hade varit helt värdelös det Är det ju klart att det inte hade räckt till någonting Att det är fint foto och sådär Men om det hade varit en hyfsad story ändå Det är det ju inte, det är en fantastisk story här Men om det hade varit en hyfsad story Hade ändå räckt till en tvåa Bara med Janusz Kaminskis foto John Williams musik Alltså kamerarbetet De fantastiska miljöerna Som de filmar så det, mm. Filmen är så, man bara sitter och, och Ja, tappar andan Nästan, den är så otroligt vacker Ja, precis. Men man måste ju också förstå de som tycker som kan ge den en etta ja, på en fem skala. skala. Nu pratar jag mest med dig, Hannes. Att uh, den liksom inte underhåller någonstans i handlingen. Och då är inte någonting annat värt någonting om den, om den bara är dålig. Nej, liksom. jag, jag det är lite det är som uh, The Tree of Life. Jag hade inte en speciellt jättetrevlig... Jag hade ju en trev, trevligare stund i Bion för, på The Tree of Life än vad du hade, Erasmus. Men... Den var ju fortfarande inte som Victor eller Patrick tycker. Versta heller Patrick kanske också en tre. Men grejen med den att den filmen storymässigt inte är fantastisk enligt mig eller jätteunderhållande, men att musiken och fotot liksom det var det som gjorde filmen bra. Alltså jag ja. skulle kunna muta all dialog i filmen och bara ha musik och den skulle fortfarande få samma samma betyg, liksom. Ja precis men den är, det är, ju, är ju inte en liknande film men man måste ju bedöma för, för vad filmen försöker att vara mm, ja, Och War Horse hade haft en världlös story så hade det ju varit en etta För att jag menar det är ju, den försöker ju ha en gripande story antar jag Ja verkligen det är ju en väldigt känslomässig bok ja. Och sen har det blivit pjäs och sen har det blivit film då så, mm. så, det jag var, när jag var i New York så funderade jag faktiskt på att gå på pjäsen. Ja för att... precis. Det, det, folk har ju sagt att det är helt mesmerizing för att de har ju det är så här eh, hand, alltså de styr, det är så här häst Det heter ju puppets alltså vad heter det på svenska? Dockor. Alltså det är ju dockor do, ja, Extremstora dockor som folk liksom står och sköter på scenen samtidigt mm. som skådespelarna. Och ändå så sitter folk och storgriner liksom i publiken. Och det är ju verkligen, det är otroligt imponerande. Nej, nu ska vi ju snacka film, inte pjasmixen här. Det som är intressant med Waros också för mig är att nu har jag fått allt mitt förtroende för Steven Spielberg är tillbaka. Och det är så otroligt skönt. Men liksom snubben som har gjort Indiana Jones och Jaws. Man kan inte tappa sig Jag är inne i en sån period nu, jag vill se om alla hans filmer. Men alltså han har gjort en sak hela. han har kanske gjort mer svacka. han har gjort fler Men han har liksom... Bara en film. Det finns ju många regissörer som gjort en lite sämre film. Nu ja, tycker inte jag att Tim är dålig, men... men du förstår vad jag menar. Ja, ja jag, jag fattar vad du menar. Men som sagt, mitt förtroende för Spielberg är helt tillbaka. Och jag har en helt annan pepp för Lincoln, Apocalypse och allting som han har i horisonten. Och sen när jag, jag ska se om hans filmer och jag, tim -tim. Som sagt, jag ser. Som ja men Man vet jag ju att jag det... kanske gillar den nästa år. ja alltså. Jag, jag vet att familjen vill se den så att jag kommer se om Tintin Så blir det tyvärr. Men eh, jag, jag kommer göra det. Men bara en absolut sista grej om WarHors. Eh, det var det jag skulle komma till innan men aldrig kom till. Det var det här att när jag bestämde mig för betyget då, då kände jag shit. Finns det någon annan som alltså har satt så här hög, högt Betyg på filmen, alltså finns det någon som tycker om Den så mycket som jag gör För, för jag, <laughs> ja, jag hade liksom inte jag vet det. Jag, det var mycket treor Och sådär, och år och, och, så där, och, två år, och ett år Alltså till och med, just där tyckte jag Betygsspridningen låg men Så jag sökte runt lite så här, lite en, större kritiker En bekant på Muisin, du och jag Viktor Som har en jävligt stark 4. Ja visst, Anton heter han va Ja Marcus också har en stark 4, Men An jag vet Anton också en, Och vem min, fan Anton? Nej, ja, en movie i sin snubbe också, som driver en egen blogg ja, faktiskt. Så en shout out till honom med en riktigt skön Snubbe som har en stark fyra på år och fram eh, Men det jag skulle säga till komma till var att jag kollade som sagt runt lite på olika hemsidor och så där. Och jag såg att stora kritiker som liksom Richard Roper han satt ett klockrent A alltså inte A minus eller någonting utan Betyget A nice. eh, på filmen så att, eh, Och sen han eh, Peter Travers på rocktidningen The Rolling Stone Han satte också eh, högsta betyg på filmen Och han sa Hans första mening är sorry haters eller något sånt där, För att han var också så rädd för den här sent sent Sentimentaliteten får, Precis, jag bara, och, får jag bara avbryta det? Tack jag tycker ja, nu kan jag, jag att att det är, är väldigt klar. kul Att Patrick sitter och twittrar Om en Sex and the City prequel under vi spelar in <hör> <hör> Men man måste ju multitask Ja men det, det Sex and ja. the City All the things <hör> ja, Jag har satt och läst i men så tack för mig, det var det warhol vill jag snacka med. Då tar jag vid här ja. eh, Och eh, nu skiter jag oskarskålen, jag orkar inte med dig <laughs> eh, Jag har sett eh, en hel del filmer den här veckan mm. ja, Och jag tänkte nämna några och så får ni välja vilken vi ska prata om okay? Ja, okay. Ingen Det låter som en, bra, ja. som en bra deal Ja mm. Uh, yes, den pratar vi om. Ingen, nu behöver uh. du ta ta någon annan film. <laughs> nah, nej, nej, nu snackar vi om den här filmen. Tyst, Hannes. Uh. Uh, hur går vi det han om som yeah. uh, A History of Violence. Oh, den, också. Mm. Oh, den är också intressant. Ja. Mm. ja då the pratar... Fall. Oh, oh, oh. den pratar vi om. Garanterat. Då tar vi The Fall. Eller nej, vi tar alla tre, <laughs> Wild at Heart. den är också intressant, men jag röstar på The Fall. Nej, snacka kort om All. allting. Nej, jo, för jag måste följa resten. Det är, alltså, är förstås värt ointressant. Nej, jag, jag, om, om, om, man vill, om man vill höra kort om allting kan man följa med på Twitter. Okay, jag vill höra vad du säger om ja, det den, den Den är jag den av alla mm, Lätt bäst av alla nämnde. nämligen. Jag. Ja. jag tycker att den var jättebra. Alltså, det, det, jag tycker första halvan var, den var första mm. halvan var helt okej okay för att uh, jag, jag blev inte jätteförtjust jätte Förtjust i handlingen och jag tyckte att uh, stor, alltså Historien alltså historia. Kan lite backstory? Kring den först. Man är... kan googla. Ja men <laughs> alltså det får länge finns som folk har koll på det. Nej, faktiskt. Är... kan någon annan ge en bra synopsis. Kört. Ja, det handlar ju om att en snubbe, han har han är liksom en stuntman för en film. Det här är 19 ja. Nej, nej, 1920. 20-talet. Ja, ja, Och han hamnar typ. han hamnar på, på, på fokus yeah. i Los Angeles. Yes. Och där träffar han en liten, liten tjej Som är hur söt och hur duktig som helst Som, ja, som hon hon har en bandat runt något. Ja. ja, hon har brytt armen o Sen hon har skiljat trollbinnande liten unge Men ja, ja. i alla fall och De träffas och han börjar berätta en historia För henne Och den här historien Har många otroliga karaktärer Och Precis, man får liksom se ja. den Det är en hal halva, eller mer än halva filmen kan man säga Hans berättelser liksom. Men massor av otroliga liksom. ja. Charles Darwin och ja. The Masked Band Ja precis, så, och, och, han, och det, den innehåller ju väldigt många som jobbar på det här mm. sjukhuset också Som, ja. äh, som äh, de är på ja. och, och jag tycker att när, när själva <coughs> kulmen kommer i, i handlingen, i historien han berättar ja. Då blir ju filmen så fruktansvärt mm. bra och spe speciellt mot slutet när, när han sitter där Och, ja, och han det är... spelas av en jävligt bra skådespelare Som skulle vara med i The Hobbit Ska spela Legolas Pappa, Lee Pace Herregud, du måste, du måste sluta prata <laughs> ja. om The Hobbit Det var sjukt otippat att du skulle snacka om The Hobbit ja, men han, Jag är jag, jag tvungen, alla är med i The Hobbit liksom. ja. Det känns som det Lee Pace ja. heter han i ja. i alla fall. Ganska underskattad ja. Han är jävligt bra ja. i The Fall Mm och eh, jag vet inte. Jag, jag tycker att den blev väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre mot slutet. Mm. och då var, då var den verkligen helt fantastisk när den här. Alltså, det är svårt att beskriva alltså, ju, ja. hans, hans uh, historia som han berättar. Mm. Det, ja. Väldigt... Ja, det, är, alltså, det vi kan säga är väl att det är en extremt konstig film. Alltså, den låter ju, alltså att han bara berättar en historia, men det, det, det är så här, det är en väldigt ko, alltså konstfilmaktig, ja precis väldigt konstfilmaktig film. Det är ju alltså, sing. Ja. Men den är så otroligt jävla vacker och musiken... Och ja, visst. Det, det är, det det är mycket som en... fantasi liksom. Och... Ja. Precis, det, det, det är en korsning mellan en film och en tavla ja, nästan skulle det man säga. Vack... Alltså, det är... Varenda bildruta är liksom minutiöst, detaljerat, planerad. Alltså med färger och så här fantastiska platser. Och karaktärerna och... liksom... Ja. Och det där är innovativitet på riktigt Ja, det är mm. håller jag med Inte att göra en stumfilm, men Det där är inno innovativitet Ja, vi kan säga också är väl att Jag, jag tror jag, Hannes och Patrik har klockrena ja, femma på den här, här filmen Stämmer det? Mm. Top 20 ja, för mig så mycket, så, så mycket älskar vi den här i filmmixen Och jag tror att Rasmus har en fyra på den i alla fall Ja, ja en stabil kanske ja. måste kasta någon ny som Rasmus-roll Någon som har en femma på den här Mm, Nej. Mm. Nej men det är verkligen Nej, one, för Det blir one, en väldigt in, intressant diskussion Mellan fyra personer som har en <laughs> fem ja. Nej jag <laughs> Nej men i alla fall, filmixen älskar The Fall Det borde så, de skriva ja. på fodralet Fem stjärnor i filmixen ja. <laughs> Alla är filmixen ja. 4,75 är du. Så. <laughs> ja. uh ja och sen så var det jag tycker att vi skippar history of violence för den har väldigt många koll på tror jag ja. mm. eh, och går till wild at heart av Steven Lynch istället med David en... Lynch David Lynch menar jag Steven Lynch är en komiker eh, <laughs> hur som helst David Lynch eh, jag har inte sett så mycket av David Lynch alls och jag tänkte väl börja med wild at heart som såg väldigt jag, jag gillade posten med så här en rosa Ja, uh, liksom snygg är jävla font Typ mm -hmm. uh, Det är inte fonten, men whatever uh, Det påminner lite om Drive Och den skulle vara blodig och våldsam Och det var den, och jag gillade den väldigt ja. mycket Jag var den en fyra också uh, Men det var din första lynchfilm alltså uh, Ja, det var min första ja. lynchfilm Spännande uh, Och uh, jag har väl sett en och annan om uh, Den franska revolutionen ha ha, ha. Uh, <laughs> Ja <laughs> Ja Uh, men uh, ja, alltså jag, jag gillar den väldigt mycket. Jag vet inte riktigt vad ni har för betyg på den. Men, uh, men jag, jag tycker Nicolas Cage är fantastisk. I den. Ja, alltså, uh, jag, det jag tycker... är någon bättre <coughs> än sett honom i. Och, uh, alltså ormskinsjackan. Det är nästan ja, som vill ha en egen. Det är, är, det är kul för att ormskinsjackan har ungefär samma funktion som uh, skorpionjackan har ja. i uh, Drive. Fast nästan Så... ännu mer i Wild at Hard skulle jag säga. Det blir som en karaktär ja. i filmen, den här Skorpionjackan. It stands for my liberty as a person, Levan said. Ja, sa nu sa jag Scorpion-skinsjacka, alltså. Det <laughs> blandning mellan Drive och Wild Attard. jag är gjord ja, på Scorpion. Ja, exakt. Orginsjacka menar jag självfallet här, mm. innan jag får tiotusen hat-möjl efter mig. <laughs> men i alla fall, jag gillar Wild Attard. Jag, jag tror jag sett fyra eller fem, jag vet inte exakt, men fyra eller fem lynchfilmer har jag sett, tror jag. Och Violet Hart, jag har en trea på den, en stark trea, då måste jag säga. Men det är inte en av de bästa lynchfilmerna. Det är, liksom, det är ingen Blue Velvet eller Mulholland Drive, tycker du. Mulholland Drive ska jag se, det måste jag säga, ja. innan, innan folk skriver det. Ja. Eh. För det, det är en film som jag har sett framåt väldigt mycket. Men jag tänkte att jag skulle värma upp med Wild Heart. För jag tror att den var lite mer lättillgänglig än vad Mulholland Drive ja, en Vad jag har hört. Mulholland Drive för, eller jag vet inte fan, Lost Highway kanske är värre ändå. Alltså, alltså. Ja, det tycker jag. Egentligen ska du se dem i ordning, alltså, kronologiskt. För de blir konstigare och konstigare. Ja, konstigare, konstigare. Lyschfilmer ser jag har, inte sett, jag har inte sett hans första i Men nej, inte det jag har jag Elefantmannen är, är <coughs> ganska svårt Nej det där mm. kan du inte säga för The Straight Story Hans absolut lättaste film kom ju på slutet av 90-talet det, okay, det är, ja, det är, är en Disney-produktion men... men det är en grym film ja. Men den är, det är lätt hans lättaste Jag har hört men att annars... var värdelös, det är värdelös faktiskt. det är ju massor som heter typ Hur höga betyg som helst Ja, så ja, trodde jag... samma Vad sa du Patrik? Uh, ja, jag har inte sett The Straight Story men annars så blir de ju nästan sjukare och sjukare ja. Eller mer flippade mm. Och uh, Det var så ja, flippat det, så att han skett i en film och vi gjorde en debutplatta istället ja, Och ju mm. sin egen kaffesort eller vad han håller på med mm. nu <laughs> jag är inte... säkert, hans, säkert Hans senaste film var ju Inland, Inland Empire mm. Ja 2006 eller något Ja, ja, 2006 nej. och det ska väl sägas också att jag har uh, väl den erfarenheten av Steven Lynch som jag har är väl första säsongen av Twin Peaks. Jag har inte sett andra säsonger. Jag skulle låna den boxen av dig på som jag glömde det. Ja. Uh, det vill jag fortfarande göra Får jag gör det. Uh, vi får se. Ja, uh, okej. Okay. <laughs> <laughs> uh, uh, men David Lynch bästa vad säger du Patrick? David Lynch bästa film förmodligen Mallholland Drive va? eller är det nej, alltså, vet... Jag tycker fanfannen är jävligt bra den är ju ja. så o av i sig om man jämför med hans jag tror, då, jag tror då Blue Velvet vinner för mig Så jag älskar Dennis Hopper Och han gör sin bästa roll där som Frank Booth Den här helt störda Skurkkaraktären Det finns en ja, film Jag gillar Blue Velvet mer än Mulholland det Drive Det finns också. en film jag skäms jävligt ja. mycket som jag har sett av Lynch Och det är Dune som är en sci-fi film Jag tänkte om du har sett den Patrick? Ja just det Ja den har jag sett den är, ja, det, det var ju lite av en katastrof Jo jag vet att han vill filmen... ju inte egentligen nämnas med den här filmen men du får, du får Nej, det är fortfarande sci-fi i 80-talet, så fan. Jag måste jag se måste, ja. den. Är den är alltså, ganska lång, det... den är typ så här tre timmar mm. lång. Det, det, ja, den är 2 timmar och sjutt. Men när man har sett Lawrence of Arabia, Nej. då är ingenting inget något problem. Patrik, Patrick drog en Viktor Gärner här och sa och drog till typ med 50 minuter Nej men alltså, jag att är, Jag ska gå hämta dvd Ja. Vi spelar ja. his musik medan han går iväg 137 minuter står det på IMDB och på moviesyn står det 100, eller en, 2 timmar och 17 minuter Det är en Det de, de råder konsensus på internet om att det är 2 timmar och 17 minuter Jag tror ju att mm. världsmästenskap är världensamma så godare Okej, okay. jag uh, är rätt Vad säger du Patek, står det? Ja, uh, Rasmus hade rätt Yes! 2 <skratt> timmar, 17 minuter ja. Internet always wins Men kan vi bara få höra snart om ja. det alltså jag, har också det, jag har också det syndromet Som Vi snackar om Little Children Och, och, och jag, jag, att jag tror var tre att det var är... en timme lång Och den var 2 timmar och 10 liksom. är... Ja, men jag tror att det är lite så här Hur filmen är mm. Vissa filmer är jättebra men känns väldigt långa ändå Ja, fast det, ja, Little Children känns inte lång Alltså, det, jag vet inte, det är inte därför Alltså ja fast du tar får inte ta ungefär tre timmar då måste den ju känns lång jag vet inte alltså, jag, det, det behöver du inte det kan ju vara vattan du har du ha bara kalk diskalkuli, eller vad fan det ja alltså, det, det finns ju säkert de som har sett magnolia och, få, och som jag efter, inte heller sett efter, har du inte sett magnolia nej det är ju helt sinneskjutet rasmus det måste jag säga bugger <står> är, är bättre bugger knights är inte är mycket bättre bugger <står> Nights är också en klockren än tia ja, verkligen fem hur Ja. Men fortsätter Rasmus var var du någonstans? Du var på skulle du fortsätta efter lunch eller? Uh, du tänkte på nästa Ja, dag. jag skulle gärna ja. vilja höra om The Village Men en av mina favoriter. Bara snabbt. Ja, ta lite kort om, du vill också, ja, okay. uh, jo, om The för Village också Spoiler Ja, okej. mycket nu mycket eller spoila inget <laughs> <laughs> jag, inte, jag, jag, jag har inte inte sett den. Ja, då skulle du verkligen spela den uh, Nej, jag gör inte det. Nej, för jag har hört äh, att det äh... ska jag, ja. Ja, det är, det är som alla M. Night Shyamalan-filmer Så finns det ju spoilers M. Night Shyamalan äh, Ja, ja. ja. ja den, den, var, den var bra Jag, jag gillade den Shaqueen ja, Phoenix är ju fruktansvärt mm. bra skådespelare Tycker jag ja. Och jag gillar M. Night Shyamalans, Säger man Shyamalan? Shyamalan, tror jag Hur säger man? Shyamalan Ja, säg Han är. I alla fall M. Night Hans filmer <laughs> är, <s�as> är Är väldigt bra tycker jag Överhuvudtaget Jag gillar Unbreakable mm. Annat, och Och uh, Sjätte sinnet är en klassiker ja. uh, Science tycker jag är hans L bästa film 5 av 5 tycker inte jag Top 10 Ja det är inte absolut <coughs> inte 5 av 5 Men den, är, den är, är en stark fyra Och uh, The Village kommer inte riktigt upp där Nej, Men den, den har... är ändå den, den är uppe på en trea Och uh, alltså det är, här, det är den här känslan som M. Night mm. kan leverera Som ingen annan riktigt kan leverera Jag brukar jämföra Musiken och krypande eh, känslan Honom med Stephen King-romaner mm. ibland För det är lite så här samma lever, lever på känslan liksom. Lever Toner, på ja. den här mystiken som alltid finns mm. och, och det tycker jag är jävligt coolt Sen så, Ibland så går det åt helvete klart. När man inte riktigt får den här känslan då, då faller ju hela skiten och det har ju hänt för M Night Shyamalan flera gånger det, det är ju det, är ju, rätt, det där är ju rätt intressant faktiskt för jag är ju en stor precis som, som i det här precis som du Stephen King junkie liksom men inte M Night Shy, Shyamalan Shy, Shyamalan eh, Shyamalan jag tror man säger Shyamalan ja, men jag är inte någon stor någon stort fan av hans filmer så det, det är lite, men alltså jag förstår <coughs> var du ser kopplingen också så att den, den finns ju där liksom jag han är inte ens nära på mina favorittrucks. Liksom. Nej definitivt. Men han, han jag gillar jag gillar ändå hans stil uh, och uh, jag tycker att det den gången det nästan sken igenom mest Tycker jag var i Devil som han, den producerade Nej, den ingenting bara skrivit storyn Han har inte skrivit Monus och, och presenterade jo, också men, Han, han satte sitt namn på filmen för att de skulle Men grejen är, ja ut. men att han, Exakt hans känsla och ton är i den filmen Ja, ja, ja precis Och precis. Är inspirerat av honom Tveksamt, tveksamt det var det, var, det var det jag menade också Och det var det jag tänkte komma till Att där märks det verkligen att han finns I det här projektet någonstans mm, För ja. att det, det är som om han är Har Overlooked ja. ja, Eller att de inte ja. så mycket av hans film Eller att hans story Han hade väl skrivit storyn Sen liksom. har ja. de ju skrivit ett ja, då är det klart då, då är det klart Projektet påverkas av honom då Om ja. han har skrivit storyn Sen Oliver kan Torme han ju ha tipsa om fotograf och musik. Och det är ju, om det är liksom vart samma sådana i hans tidigare filmer så hjälper ju mycket sånt. Ja. Ja. Det är klart. Rösigt. Mm. Så det var det var ungefär det. Sen hade jag ju A History of Violence. Men den, den tycker jag är jätte Väldigt awkward sexscen i den filmen ja i, i en tratt. Mm. Uh, Man får ont i ryggen bara om vi tittar på den <laughs> Ja, fruktansvärt ont i ryggen men det är en ja, bra, så. Det bra film som ens. Ja, den, den var jättebra En av David Cronenbergs bästa mm. Men, men. Eh, Hannes, hade du några rullar? Ja, jag ska snacka om Cormans World Ja, yes, har jag också har Så där har vi lite att snacka ja. om Roger Cormer är mina absolut största idoler i filmvärlden en grym jävla kungsnubbe som har gjort Hur många typ, Han har väl, vad är det, 200 filmer Någonting? Ja, 200 ja. Och Det är helt ja. sinnessjukt ja, Han är liksom bajsat ut i film efter det film ja. Men han är ju också liksom, Snubben som har fått ut Några av de största vi har I Hollywood, liksom på marknaden Jack Nicholson, Martin Scorsese, Ron Howard Liksom ja. hur många som helst Och helt sjukt. i nära dokumentären Får man ju följa mm. Cormans karriär från början 50-talet När det var mycket mycket B Till 60-talet, 70-talet Mycket hippie och mycket knark och Tills det började dala ut Tills liksom Star Wars kommer Och folk söker liksom B-filmerna liksom. Big budget filmer som, Om man ska säga så ja. Men... Precis. Det, det, det tycker jag var en väldigt intressant bit I dokumentären Just när Jaws Star och Star Wars Kommer och krossar liksom typ hans universum ja. Nästan för att Gjorde, det var då Blockbustern föddes och då var det regissörer fick såna enorma budgetar som ja, var liksom, halssärga. Alltså så att såna filmer alltså var ju bara B-filmer innan typ alltså, en haj ja, som dödar folk liksom, på en strand. Exakt. Mm. I, och nu blir de enorma publik alltså biofilmer liksom. ja, Men jag tänkte det är jävligt kul att få liksom, följa Roger Corman när man får höra han prata. Hansyn men ja. också liksom Jack Nicholson Och alltså, Mort Scorsese Och Joe Dante som jag också gillar jättemycket. mycket När man liksom får följa med sådana Och de sitter och pratar Och Jack Nicholson till exempel till slut börjar Böla börja börja för han ser ja, upp den sena mycket Alltså det är ju Det, det är så sjukt Det verkar ju som att Roger Corman Han vill Roger Corman vill vara kvar där han mm. är Han har velat det ja. hela sitt liv Han vill göra de där små B-filmerna mm. Med såhär så skitdåliga effekter Men de tar också upp liksom, det och... känns som att som att även om han kanske skulle vilja ta steget att han inte liksom, fattar du? Medan Jack Nicholson och alla har tagit steget över till Hollywood, A-klass och... Ja precis, men han har ju valt att inte göra det. Alltså han hade ju kunnat göra det eftersom... Men frågan är om han som... skulle kunna göra det. Ja, jag tror det. Alltså han, det... hela dokumentären förmedlar den här känslan av att han trivs i sin jo, värld liksom... Det, den här världen där man anställer eh, anställer skådespelerskor <kör> efter vilken eh, BH storlek mm, de har men liksom. mycket Och... också det här att alltså dokumentär är mycket den här det var bättre för. Alltså det ja, filmen lite... är, är ju helt ändrad nu förstår sure du vad jag menar? Ja verkligen, det är det Men alltså det är ju som sagt som du säger det är ju sjukt intressant att få veta. Alltså Rodrick sa till Ron Howard att You do this one mm. production uh, never... under my conditions and then you never have to work with me again. Alltså det var så. Han, han lät mm. folk komma in i hans värld, regissera filmer och då hade de någonting sen att visa mm. upp. Och sen kunde de liksom ta sig till, till alltså Ron Howard liksom, som, har, som har gjort Da Vinci-kåren och Angels and Demons och Frost Apollo Nixon, 13. Och... Ja precis. Massa filmer Och liksom Martin Scorsese Som gjorde sin första film Som Roger Corman-produktion mm. alltså Nej, det är inte Main nej, var... nej, men det sjuka är att Main Street Kunde jag ha blivit en Corman-produktion ah, han, han, han gick med den till Corman mm. först Så det, det, alltså det, är ju, det går ju inte ens att greppa ja, alltså Jack det Nicholson ju... liksom, Han är en om inte den största skådespelaren Vi har liksom med tre Oscars och han, han säger ju Roger Corman was the only man hiring me for like 10 years Ja, precis <laughs> Och, och sen det är ju så jävla intressant För Roger Cormier har ju en sjukt eh, Stor poäng mm. när han sitter där <coughs> Man får se bilder från Någon tv-intervju mm. där han Efter Jaws och Star Wars och dem, Några år efter där och då alltså liksom Blockbuster-kulturen hade börjat rulla eh, På riktigt mm. ja. Och då får man se han, han sitter där och säger att han tycker det är absurt För att han menar ju att man Ska aldrig göra en film för över en Nej, miljon Man kan dollar liksom ha med renoverade Och massa grejer Ja precis, man kan, man kan bygga upp en hel stad Menar han för liksom 30-40 miljoner Och då drar han till När han sitter där med 30-40 miljoner Ävertar kostar liksom 400 miljoner dollar mm. Eller någonting i den prisklassen att göra 500 tror jag till och med 500, ja. Och om man bara, det går inte så greppa Alltså det, det är ju liksom Det är några länder i Afrika mm. Alltså det är ju så att han har ju en extrem poäng Alltså man lägger sådana summor På att göra film Som Corman skulle kunna göra en billig version på För en miljon dollar. Men också dollarn. det är att alltså Roger det Corman så... Även om det är, han, har, han är en intressant person En intressant karriär Så gör han jävligt underhållande filmer Han ligger liksom bakom några filmer som jag vet Att du Viktor, har lite, haft lite problem med När jag har snackat om Och det ja. är Edgar Allan Poe-filmerna Med Vincent, Kungen, Price Som du har oh, De är bra De är, inte är bra de... De, de... Det pratade de ju lite om i ja, filmen också Han hade ju sin period där Ja Precis, Men alltså det, det erkänner han ju själv Han levde ju på punkten Ja, självklart, ]naden. självklart Alltså han, han tog ju på. Men det ser inte jag något negativt Alltså du verkar ju hata det innan Men det är ju lite ja, som i det... The, Commander The Raven Alltså Ja, fast där är det ändå Jo, men det är enda. ändå en, liksom en Hollywood-fiering Hollywood Liksom thriller. Absolut, absolut Det är ju ingen poesi men Corman är ju så ja. totalt Bara för att casha in liksom, Men också här alltså, tog. Alltså, filmerna han gör Många filmer är hur under, underhållande som helst Ja men ändå alltså, det, är, det, är, det, är, det mesta är ju skitfilmer och det är Ja men är själv. jag det är gillar så, ju skitfilmer Det är som Jack Nicholson, det klassiska citatet I den här dokumentären eh, once, once in a while he made a good movie By mistake och jag var inte med den alltså, Men det, det, det är, det är alltså, faktiskt sant nej, nej, nej, nej men ja. det är inte sant han gjorde faktiskt Little Shop of Horrors med Jack Nicholson som också är en jävligt bra film. Ja, precis. Alltså, det är helt plötsligt. Jack Nicholson säger ju Ja, men han säger att han inte var med. Det plötsligt att han upp någon bra film. Alltså han, han gjorde så pass många Han har gjort liksom 200 filmer Då måste det ju bli så att helt plötsligt Är ju någon bra liksom Det, det, är, ju inte, det är ju inte att han är duktig Utan det är ju bara att, det är ju naturens lag liksom. Han har ju testat så många varianter Att till slut ja, de säger, de säger, liksom, Någon gång det är ju så jävla sjukt. någon gång i dokumentären säger de Att han gjorde 10 filmer på ett år Förstå 10 ja. filmer på ett år George Lucas Nej men Steven Spielberg han gjorde War Wars på tio månader nu Och det tycker vi är ja, sjukt snabbt Det är snabbt ja, det är snabbt. Tio filmer. Men alltså tänk, tänk då Terence Malick Alltså fem filmer sedan 1972 fan, man måste Han var lite pannfölj Nu var det dåligt sedan <laughs> Nej Nej men det finns ju Det är jävligt kul att få följa Alltså så många stora skådespelare Och grejer och regissörer ja, det, det är en jättebra men, dokumentär tyckte jag det finns några grejer jag stämmer på i, ja, i ja, du, men eller? varför de är tvungna jag förstår att de tar med Jack Nicholson, Martin <coughs> Scorsese, bla bla, bla för ja. att de var med i hans filmer och det är intressant att få höra det. Sen kommer partiet dörr. Ja, alldeles. men varför? Jag kan också förstå att de tar folk som har blivit inspirerade av hans som inte haft någonting att göra men som Mila Roth och grejer. Ja. Men visst, alltså jag har inga problem med Mila Roth men när Paul W.S. Anderson kommer in där i bilden ja. det är liksom hon Alex och för dem vi får väl säga Hannes, för dem som inte vet. Så är Paul W.S. Anderson Det är eh, en regissör som har gjort Resident Evil filmerna. Han är gift med ja, Mila gjorde 2011 års kanske sämsta film efter försvunnen. The Muskete Three ja, Musketeers ish. den nya koden. Han Sämst. har gjort så otroligt mycket skräp ja. den här snubben så men hon, det är hemskt. Alltså Alex Stewart nu har vi här värsta alltså värsta lineupen här och folk som vill vara med och snacka om Corman Sen tar vi han. Ja, fan, ja skitsam. Nej. <laughs> nej men det var en, det blir stark fyra Den gillade jag Ja stämningen dog lite när han, ja, eh, han kom in, in i bilen. bilen. Ja men det är en stark ja, fyra ja. Och det är en film jag har sett för fram emot jävligt länge Jävligt avgift Det var en jättebra dokumentär, ingen där. kan jo, jag säga, det, är det är en nej. Nej. Alltså, Jag har ju sett Senna än Det måste du göra som alltså, svinigt Jag är jättenära på att sätta en femma på den här Så det är sjukt bra dokumentär En av de bästa jag har sett Stabil i jävligt tre. Ja. Men den är, det är ingen best worst movie alltså, yeah. Som är världens bästa dokumentär okay. Men ja, jag, har sett. Måste jag... jag tänkte snacka om en tv-serie nu Om det ja. är okej okay. Det är Kevin mm, Smiths comicbook ja. tre... Och där är du själv Hannes så kör på ja, Det finns tre avsnitt ja. ute Och det är Det är AMC som ligger bakom här Men den är jävligt intressant för Nu har jag inte jag sett så jävla mycket Jag vet inte om AMC <här> Allt jag sett sett från AMC är typ Mad Men och The Walking Dead Alltså, alltså Fiktion liksom Sen har de Breaking Bad, The Killing Ja, no. oh, The Killing uh, Men det här är ju uh, Hell on Wheels, hell on wheels. No. Men den här känns mer som att den skulle liksom kunna sändas på typ Discovery you know. Man får no. följa yeah, Kevin Smith, Walt Flanagan, Brian Johnson, Ming Chen och Mike Zapps ty Alltså typ ett gäng det är Kevin Smith äger ju mm -hmm. en, liksom, en serietidningsbutik i Red Banks no. Det är ett gängserie nu no, right? Red I Banks mean. New Jersey Så får man följa yeah, De som jobbar i Kevin Smiths butik man får följa dem i butiken när det kommer kunder och säljer så här. Och ska sälja dem serietidningar. Och de bara håller på och flamsar och spelar in en reklamfilm och bara skämtar med varandra. Och det är jävligt, jävligt skönt och kul stämning. Och sen klipper de till när de är i Kevin Smiths podcasting studio. Metta för vi ja. nu gör vi en podcast och snackar om podcast. Ja. Men då är Kevin Smith med. Han är inte med i butiken för Kevin Smith bor ju liksom i Los Angeles för grejer. Men då är Kevin Smith med och då pratar de om vad som har hänt i affären. Då klipper de typ till det som händer i affär. Så det är, det, ja, det är väl kul. Ja, det, jag har hört att den har fått god kritik till ja, den här serien. Ja, och det är 40 minuter. Eller, det blir 40 minuter ut reklam, <coughs> så en timme med reklam. Ja. Men det finns bara tre avsnitt ute som sagt. Men det, nej, jag gillar det. Det är liksom serietidningsorgasm. Det är liksom namedroppande efter <laughs> namedroppande på liksom... Alltså, jag tror du att det är kul att kolla För, för de som inte är liksom seriefrälsta inte. Att kolla på det Eller blir det, det finns en som heter Juki Holm Holm på musin Som sa det att det kanske är intresset som sviker alltså, Men jag, jag, ja. jag gillar ju serietidningar Och jag tycker det är kul när de liksom kommer in med typ så här, när jävla första, num eller första numret Med Blade till exempel Och det är värt hur mycket som helst och, Alltså såna här grejer Men ja. fortfarande gillar man Kevin Smith som regissör <kör> Så ja. äh, Alltså jag, jag gillar ju liksom Nörderi rent Ja men då, då, alldeles, då kommer du Till exempel i andra avsnitt. Ja, då kommer ja, James Just serier är ju så dåligt Dåligt bevandrad dig Ja men liksom Ja men alltså Nej du skulle gilla det här För liksom i andra avsnittet Då kommer Jason Mews Nätjag Från James and Bob In i butiken ja. Det är jävligt skriptat ja. serien egentligen Alltså det är ju en Det är skriptat alltså Också Men Jason Mews kommer in och liksom Håller på och flamsar Och det bara blir Okay. Ja, det blir väl ah, kul. Det. Jag ska kanske kolla in det i alla ja, fall. Ser, ser den Kevins hans filmer och skådesar från hans filmer och vad ja, man Skönt folk. Intressant. Ja. Kul. Den är rekommenderad. Jag ska. Patrik Linderman. Ja, ja jag har tyvärr inte master. sett ett shit. <laughs> Fan, bra, då det är det det tiden, bra. <skratt> jag är glad då. Jag har inget att ta upp. Jag tänkte bara kommentera. Ni pratade om Paul W.S. Anderson. Mm. Ja. Och Milla Jovovic. <laughs> ja. Och jag såg att Under Oscarsgalan <clears throat> ja. När det var röda mattan Så jag tror att alla ni tre Twittrade om hur ful ja, Milla Jovovich som är Ja, Ni, ni... Ja, jag, det ska jag säga Så att jag Det var en annan på Twitter Som, som sa att hon var väldigt vacker <laughs> Och jag skrev väl I beg to ja. differ typ. okay. Jag tycker väl inte att hon, hon är, är inte svart. Du jag tycker en, hon är en jävla ful jävla danser. Okej, ni, ni tycker ja, han. alltså, eller, eller Hannes och Victor ni tycker att hon är Jag har problem med Mila Jovovics utseende Ja men också ja. hennes, liksom det finns, det finns tjejer eller skådespelare som inte är så supersnygga, heta Men deras skådespel och deras typ personlighet gör dem heta, fattar ni? Grejen är att hon har ingenting, hon är som en jävla, jävla, jävla ja, träplanka liksom en en och, ni tänder och inte user. på ryska kvinnor Som säger I want to fuck <laughs> Nej direkt. inte direkt Nej. Jo Dolph Lundgren från Rocky 4 Han tänder jag på Tänk, Tänkte du komma någonstans Patrik Att Nej. du tycker hon är snygg eller <laughs> ja, Jag bara tänkte Patrik när du säger så här: Att du inte har sett så många filmer Så tänkte jag det kan ju vara intressant nu Februari är ju slut och hur många filmer har ni sett Vad ligger ni uppe i nu Just det Det, det kan, vill jag, det är jag veta Ja, ja. Mm. Och jag kan ju börja då Jag har alltså sett eh, i Fram till februari Har jag sett, sett 69 filmer Det här mm. året Vilket mm. betyder att jag såg Alltså jag såg 34 i I um, januari Vilket betyder att jag såg 35 I uh, februari Så 35 mm. filmer i februari det var ett bra jobbat. Mm. 69 totalt Så att det är en bättre månad, en film bättre Än, än januari så att det, Och jag, jag siktar ju på att hålla Liksom en film per dag och februari är en kortare månad också så jag är väldigt nöjd. Mm. Ja, bra jobbat. Då är ju nästan i kapp med nu. Oh, nice. nice. För jag har bara sett eh, 25 filmer i februari. Nej mm. då, Så jag är uppe i Det är ju inte typ ett skit. Nej, jag är uppe i 75 filmer totalt. Okej. Okay. Men det är en bra in. Ja, jag har sett så jävla mycket. Jag ser på Six Feet Under just nu. Ja, just Det till... det, det tar ganska mycket tid. Ja, jag kollar sure. också på mycket serier nu. Så det, det, jag såg bara 22 filmer i februari. Eh, jag vet till mm. Nej, men jag kan, jag är inte heller nå bra i februari. Mm. Att... det dog, mitt intresse dog lite när jag såg Nobels Testament. 10 <här> filmer in. Men grejen februari, med mig, då. intresset för film <här> var Mitt mitt mål <här> det här året var att i alla alltså, fall ska se så många filmer varje månad som det är dagar. Och det, det felade ja, jag på den här månaden med att jag bara såg 26 filmer av 29 dagar. <laughs> Så det var ju lite fel. Men jag tänkte, jag jobbigt. kom på en film, jag bara vill snabbt infliken nu när Rasmus is here. Och det är Submarine. Ja. Ja. Och jag ska, jag ska inte, jag, jag ska inte innan snacka innan om filmer. Jag ska bara snacka <laughs> om hur mycket Audrey Ted påminner om Rasmus Valtman. Ja, nej, men inte. I, i, hur kan, hur kan, jag har hur två frågor. frågor. Först, hur fan uttalar man mitt efternamn? Foltmar Rasmus Foltmar <laughs> Rasmus Foltmar Världens konstigaste alltså. Rasmus Foltmar ja. ja. Han uttalas faktiskt Foltmar <laughs> Foltmarie <Ja, absolut>. Foltmarie <laughs> ja. Nej, Folkmar. men äh, Foltmar, Och sen så, då, Att Nej, du är lite Oliver Tate Är inte jag allt. suicidal? Nej, inte eller? allt Men det här I alla fall i början Hur det här Hur du Känns som att du och han Är lite rädda för döden Lite, ni vet, alltså inte rädda kanske, men hur... Du, du, du refererar till min dödsångest. Ja, lite, lite dödsångest, ja. men också det här... Vad, hur skulle, hur skulle min omgivning alltså, reagera om jag dog? Typ. Jag tänkte med dina ständiga mm. löpsedlar om, och... <laughs> om vi ska bli lite personliga i podcasten... Mm. Så... Ja, jag lider av fruktansvärd dödsångest. Och... Eh, det, jag vet inte riktigt om vi kommer komma någonstans Nej, på det spåret jag ville bara på det. i det här avsnittet. Jag lider men... också av dödsångest, men inte fruktansvärd dödsångest. Nå, men jag, jag kanske ägnar det i snitt en timme om dagen. Nej, fan, så illa är det, det inte för mig. Men... Nej, det, det, är, det är väldigt illa för mig. Jag, jag, jag. Uh, ja. Så jag vet inte. Ja, Oliver Tate, han har ju så här... Jag tycker det var jätteroligt i, i början så här, när han när han sa... Han tänkte så här att de på skolan mm. grät och så här. Det var folk ja. som la blommor vid hans bild på gatan <laughs> ja. och sånt. Och ja, jag känner mig väl igen mig i att tänka i de barnen här, så här. Vilka kommer på ens begravning och så. Och jag tyckte det var jätteroligt. Alltså det var verkligen ja, det var jag skrattade skit mycket. Jag ser verkligen Submarine som en komedi. Mm. Eh, jag, kommer, jag kommer lätt på din begravningen. Alltså gratis sprit ja. och mat. Du är fan ja. inte bjuden Jag ska ju fan pissa på din grav så jag måste <laughs> fan vad vi spelade för offline soundtracket Pissa här. på din grav och lite andra sådana grejer Nej men okej, okay. mer om uh, Submarine Jag tänkte, hon, lilla tjejen, nu vet jag Ingen aning om hon heter Oliver Tates Nej. flickvän uh, inom ja, då, Hon heter Jordan i, Vad sa du? I, hon ja, heter är Jordan. Men, ni, ni vet hur en gemma Arthurton eller hur man uttalar det. Ja, hur jävla mm. lika som helst, jag måste. Alltså, Nej. No, jag svär de är fan kopior. Är, är det någon lilla syra eller något? Ja, men de är inte kopior Jo, typ fastän om hon var typ 15 år. Gemma Arthurton är ju fan Ja, men hon är ju äldre också. Det här var ju liksom om hon var tänkte Gemma Arthurton 15 bara, då är det kopier. Ja. Nu, jag, <laughs> nah. nu kommer jag klippa ihop en bild 15 Fem, bast plus 30 hamburgare nu, Ja men nu kommer jag klippa ihop en bild Som vi kommer länka under avsnittet så får ni kommentera <laughs> 30 hamburgare <laughs> Ni får kommentera och säga vad ni <laughs> tycker På moviesiden eller filmixen.se. Ja. <clears throat> yes. Men innan podcasten är slut Bara jätte, snabbt så vill jag bara säga Jag vill bara rekommendera en film eh, Med det lilla jag har kvar Av min röst på gådlen. <laughs> nej, nej, faktiskt inte. Nej, men jag såg eh, Drake Dorimus in i Rulle like crazy faktiskt. Jag vet inte hur många jag sett den här? Jag... jag skulle se den på filmfestivalen, men eh, jag var tvungen att göra något annat. Du måste ja. se den rasmus. Jag lovade dig, du kommer rådiga den. Det var min eh, sista film på festivalen. Du, vad tyckte ja, du på Trick jag... en tre, va? Ja, jag tyckte att den ja. Ja, Den hade en del brister. Tyckte, ja, okay. den, den var inte så engagerande tycker jag. Det. det är i alla fall ett, ett indie 90 minuter långt, perfekt längd eh, Det är så här klassiskt indie -drama. Det är eh, två, alltså en, en amerikansk student Som spelas av Anton Yelchin Och en eh, brittisk student Som spelas av Felicity Jones Och de blir bli blixtförälskade när hon är Utbytesstudent i, i USA Och sen så blir det lite problem och grejer Med hennes visum, vilket gör att de får <hör> Ha ett eh, Långdistansförhållande Och filmen visar helt enkelt hur Eh, jobbigt ett långdistansförhållande kan vara Att ha och hur det liksom tär på människor och, Så att det är en väldigt, det är Både ljus och mörk film Och jag tycker Drake Dreamers han balanserade Alldeles fantastiskt och jag blev helt varm I hela kroppen och det är filmer som den Som jag le verkligen lever för Alltså de här små härliga Indie-dramafilmerna som bara Gör en varm i, i hjärtat Och jag tyckte de slutet i filmen också Jag ska inte avslöja någonting men När ni ser filmen så tänk på det, slutet är väldigt bra så att jag, sett, jag satt en, en fyra på den Så att det är ingen War Men det är ändå en jätte jättebra film Som jag verkligen rekommenderar till alla där ute Jag drar absolut inga paralleller Mellan att den har kommit ut på Parapay Och att du har varit och sett den Nej, nej, nej, nej <laughs> verkligen inte Nej, men är, jag, jag laddade ner den jag. Så gillar jag <laughs> Så att, nej, men den är jättebra Så se den, everybody Jätte jättebra Ja, Tack för det yes. Och med de Tack, orden äh, så Jag vill avsluta med några andra Jaha, ord ja. <laughs> Jag har suttit här medan uh, Hannes har pratat om någonting Och skissat <laughs> om vårt intro till programmet oh, nice. okay. Okay. Och uh, det här är vad jag kommit uh, på Hej och välkomna till Filmixen podcasten där vi pratar Terence Malick Ja precis, fantastiskt Nej, jag, jag röstar för den faktiskt. Och ska vi lägga ja. till The Hobbit? Ja, för den Terence nämns Malik. hela tiden. Terrence Melly och The Hobbit. Som om det någon röda tråd. tråd. Pratade vi Terrence Melly i vårt första avsnitt när vi snackade Captain mm. America? Det, är, jag, det är, jag tror det. Ja, vi måste största ha gjort det. sannolikhet. Ja, det måste vi ha gjort. Och här är vi i avsnitt 31, Terrence Malik. Det går åt ett enda avsnitt där vi nämner denna mästare. Du <skratt> är Det mästare. Du börjar gråta. Ja, det, min röst är verkligen inte helt okej okay just nu. här Ja, Bra, då runder vi jag av. Den hoppas, jag hoppas att du är tillbaka med full kraft nästa vecka. Så hej, vi på stigen. Mm. Ja, så då mm. återvänder vi på filmmixen och alltid lika tre att på tillbaka yes. yes. Tack för oss i Hej då. Ciao ciao.